Plaça de Nou Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts un dilluns més a l'actualitat castellera a Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM. Una nova edició del programa Plaça de Nou, el programa que cada setmana us porta a l'actualitat de la colla de la nostra ciutat, els castellers de Mollet, i també parlem de l'actualitat del món casteller en general. Ja comencem a, a moure els engranatges de, de la temporada. Avui portem notícies del món casteller que hem anat recopilant aquests dies que des que vam, no vam tenir programa el desembre i bueno, parlarem de de com, estan, de com han anat els primers assajos de, de la colla aquesta temporada i doncs, eh, parlarem de, de les, dels propers actes que tenim o les properes eh, dates al, al calendari dels castellers de Mollet i també del doncs, que dèiem de eh? la Repassarem una miqueta l'actualitat ge general. Hi ha eh, entitats que o colles castelleres que aquest cap de setmana han celebrat la seva, la seva assemblea, han el nou president, nous caps de colla, i de tot això en parlarem fins a les 9 amb l'equip que forma el plaça de nou. Eh, tinc el, a l'esquerra el Roger Parera, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Ja tens l'ordinador engegat. Ja i, està tot a punt. I esperant els missatges de, de la gent. Després que eh, comentarem la manera de, de posar-se en contacte amb nosaltres. Uh, I més a l'esquerra tinc el Juan de, què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. Ben bé, bé. De moment bé. De moment bé, no? Vinga. Començant doncs, la setmana. Començant la setmana, doncs sí. Al control tècnic tenim el Dani Padilla i qui us parla amb Ori. Eh, comencem, com sempre, repassant els horaris d'assaig. Recordem els dimarts, tots els dimarts de 8 a 10 i els divendres de 9 a 11 tots els assajos al centre Cibic Lera, al carrer Cervantes i al 23 o carrer Ferrocarril entre el 16 i el 18. Aquest passat divendres sí que es van reprendre les, les classes de, de l'escola de gralles i bueno, tenim escola de gralles i estem pendents de resoldre el tema del professor de taball per, per poder assajar també amb, amb el tavall. L'altre dia, per exemple, va venir la, la Marina i l'Alba i van estar marcant el, el temps. La Marina, com que ha estudiat música, doncs la, el, el tema ens va fer de matrònom amb el tabal. Anava les gralles tocant bueno. i de moment és el que podem fer. A... S'està mirant de solucionar. Sí, la, en principi el, el, que són les, el tema de posicionament, de com agafar les vaquetes, de com col·locar els braços i tot això li va, li va, fer, li va explicar la, la Marta Noró que és professora de, de música i, i, i és especialista en percussió, I, però necessitem eh, algú que, que ensenyi aquesta, aquesta canalla que té ganes de, de tocar el tabat. Però bé, bueno, està, està en vies de, de negociació. <laughs> Això és una de les... Suposo que la, la Gemma ja parlarà amb, el, amb la Junta per veure si podem solucionar el tema d'alguna manera. És una, una de les feines més que tenim aquesta, aquesta temporada. Uh, recordem que el, els diferents grups comencem a partir de les 7, hi ha un grup a les 7 i un altre a les 8, i arribem fins a l'hora d'assaig. Aquest primer assaig es va notar la inactivitat. Eh, feien sí, feien mal els llavis? Sí, sí, allò dels de, uh, 20 minuts ja ja feia fig el llavi. Estàvem tots en el mateix grup, el de novatos, pràcticament. Bueno, jo, jo vaig fer doplet, com que... Aunque... Bueno. Com que es va quedar la, la marina, jo, jo vaig estar tots, eh, a, tots dos, eh, a tots dos grups. Però bueno, bé, el, el segon grup doncs mira, era anar recordant coses. És anar, anar circulant, diguéssim. <ríe> Anem a repassar també les reunions de Junta i Tècnica, perquè ara ja, això ja està en marxa. Això ja està en marxa. Les reunions de Junta, de junta aquest any hi ha hagut un canvi. Uh -huh. Les reunions de Junta aquest any són els jous. A la mateixa hora, de 8, a, de 8 a les 10 o 10 mitja, a les 11, però mm. aquest any són els dijous. Perquè, bé, bueno, el, el, el conjunt de, de la Junta us va, us va millor fer-les en dijous que no en dimecres. Sí. Bé, uh, vale, jo, sí. jo, jo sóc un d'ells, eh, que aquest any m'anaria bé els dijous, vaig proposar-ho i a molta gent li va dir, doncs millor per a mi també els dijous i llavors uh -huh. tots els membres de la Junta, doncs, els hi bé. I vam, La primera reunió d'aquesta setmana passada i va ser dijous. Mm. També mantindreu la freqüència de reunir-nos cada setmana? De moment, setmanes. per arrencar farem cada setmana, menys aquesta setmana també ens reunim, la següent segurament també, i a partir d'aquí, com veiem que les coses ja van engegades, recordem que hi ha gent nova a la Junta, i gent que sap de saber doncs, com treballem, quines funcions ha de fer, i quan acabem d'arrencar, doncs ja passarem segurament a 15 anals. Mm. Molt bé, recordem que... Que són reunions obertes a que qualsevol membre de, de la colla que vulgui dir la seva, doncs eh, està, estan, estan obertes. I tant, i tant, que sí. Uh, les reunions de tècnica continuen fent-se... Uh, aquest no, aquesta no ha variat, els divendres a partir de, de De moment no se sap, tampoc, eh? Sí, clar, evidentment. Uh, fins que no hi hagi... A més, el divendres passant no va haver-hi tècnica. No va haver-hi tècnica. No, no va haver tècnica. Uh, el que sí que va haver va ser reunió de canalla, això sí, el divendres. Eh, per preparar diverses coses que estan, estan engegant l'equip de Canaia uh -huh. però evidentment fins que no hi hagi el cap de colla ratificat doncs, eh, pot variar, pot variar uh -huh. el dia de la reunió uh -huh. uh, bueno, ja veurem quan, quan hi hagi conestit ratificat a partir de, de llavors quins doncs, dies faran segurament es faran una mateix dia, o una altra. això la tècnica decidirà uh -huh. Molt bé, anem a recordar també els telèfons per posar-se en contacte amb la colla Tenim dues maneres. El telèfon fix, el 93 579 41 16. I el telèfon mòbil, el 615 384 482. Sempre diem que preferència, si voleu parlar amb algú directament, és trucar al mòbil uh -huh. i, si no, deixar el missatge al contestador que hi ha el telèfon fix. Uh, també tenim, eh, hem de recordar la nostra eh, adreça de la nostra pàgina web, que és 3w.castellersdamulet.cat amb la d'adreça de correu electrònic info@castellersdamulet.cat. I ara obrim la participació en directa si algú vol entrar en antena a la ràdio, eh, teniu el telèfon de Ràdio Mollet que és el 93 570 68 66. I, el, i si no voleu entrar en directe al programa per telèfon i, però voleu deixar un missatge a les xarxes socials tenim oberts el Facebook i el, i el Twitter de la colla, Roger. Al Facebook www.facebook.com barra castellers a Mollet i el Twitter amb l'usuari arroba castellers eh, Oberts i quan hi hagi missatges alguna, manera, alguna cosa de comentar... Doncs, eh... ja, ja, ja, ja et tallaré. Mm. Recordem també els horaris d'emissió del programa. S'emet en directe al plaça de nou cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Radio Mollet al 96.3 de l'FM i en repetició els dissabtes de 11.30 a 12.30. També hi ha la possibilitat d'escoltar el programa en qualsevol moment eh, mitjançant el podcast de la gravació del programa que pengem... Eh, durant la setmana Hi ha dies que, setmanes que ho fem el dilluns Altres al dimarts, altres al dimecres Altres se'ns oblida Llavors la setmana següent pengem dos Però bueno, més o menys hi ha, hi ha la possibilitat De cada setmana De, de sentir el que, hem, el que hem parlat en aquest programa Doncs eh, repassades Totes les presentacions Entrarem en matèria comentant les coses de casa doncs eh, comentem eh, a valorar, a comentar com van anar els assajos de la setmana passada. Eh, recordem que mentre no hi hagi un cap de collada, el que està dirigint els eh, assajos és el, el Joan Soler, el Joanet. Correcte. Sí. amb la resta de la tècnica. Correcte. Mm. Tot l'equip de Canalla i el, i el que resta d'equip de, de, de troncs. Bé, mm. tot l'equip de... Ai, de troncs de pinyes, perdó. Mm. Eh, comentaves que el dimarts va haver-hi una novetat que va ser... Eh, sí, que, que al És exercicis. Sí, d'estiraments i fa tot l'últim bueno, 20, 20 minuts d'assaig o quart d'assaig del dimarts, doncs, aprofitant que som... Eren, eren bastanta gent, però, però no no molta, vull dir, quan, si vols fer aquest tipus d'exercicis del divendres jo crec que seria inviable perquè no hi hauria massa, massa gent o massa grigall, però el dimarts el molt justos de persones i el Joanet doncs, va, va decidir a l'últim moment de l'assaig doncs, fer una miqueta d'estiraments i exercicis, una part per agafar el to físic, no? I la intenció, em sembla, que té és, és almenys, seguir-ho fent els dimarts de ser possible, no? Uh -huh. Sempre quan el número de persones, doncs, ho, ho permetin, doncs... Crec que és important, no? Perquè has de veure que molta gent allò que li faltava força de braços, no? Llavors, molts dies sense fer sense uh -huh. saig i sense fer castells, doncs, doncs es nota i, uh -huh. i és important, també. Uh -huh. mm, diem que que l'assaig de dimarts va tenir una bona assistència per ser, per ser assaig de dimarts. Sí, com els últims assajos de, de, de, de, de, dels últims temps, vull dir, 20-30 persones, crec que jo, més uh -huh. o menys, eh, i, i bones proves, la veritat és que, va, evidentment, no et falta gent pels per, per cordons, però, però bueno, però bones proves, la veritat és uh -huh. que sí. I pel que fa a l'assaig de, de divendres, aquest sí que hi havia... Bona assistència, sempre, sempre trobes a faltar algú, però bueno, bé, es va, es va fer bones proves. Eh, també recordo, com a novetat, eh, que van, eh, la canalla es va, va sortir de la sala i va fer com un joc per escalfar entre ells, i a, dins de la sala, doncs, eh, pràcticament tothom va, va fer l'escalfament a la paret. O sigui, com a mínim, si, si no has de pujar... Els que pujaven van, van pujar diverses vegades a sobre d'algú i els que no pugem per de la pinya doncs els van posar en algun moment a sota perquè algú, algú pugés a sobre. I més o menys així tothom va fer, va fer alguna cosa en el primer moment del, de l'assaig. Després doncs, es van fer proves a dins, eh, la canalla estava fora i no van entrant a mesura que se'ls necessitava i per fora anaven, anaven treballant i també una cosa a comentar és que l'equip de Canalla va fer com un un pòster eh, un quadre amb les fotos de la Canalla i com per posar com un gomets, per la participació i van donar coses internes de Canalla, no? Sí, sí mm. Sí, com una matriu de comportament, digui, diríem mm -hmm. jo. Em sembla que posava qui se'n faixa més ràpid o qui se'n faixa abans, no? Mm -hmm. I, I com més gomets o doncs més punts, jo entenc que després on doncs, tindrà alguna espècie mm -hmm. com de regal o una sorpresa. Mm -hmm. La veritat és que no tinc els detalls, però sí. bueno, aquestes iniciatives són bé per la que la canalla es motivi i pugui que se'n faixa mm -hmm. ràpid i es comporti bé, etcètera. Mm -hmm. hi, havia, hi havia fotos de, de tots. Eh, falta, encara falta algun, jo suposo que deu ser perquè no han trobat foto o però bueno, m'imagino que durant aquesta primera, el, si no, setmanes... aquesta primera setmana s'acabarà d'omplir amb les fotos de tothom que no, no volem que falti ningú ni que ningú senti... De, que és que mi no, jo no hi soc. No eh... tingui l'espai com a mínim. Sí, sí, no, eh. si no, bueno, s'afegi una altra cartolina al costat i... I ja està. I això tot. en quedarà penjat? A la això Pau. Això ah, està posat a la Pau. I quedarà penjat a la Pau. A la part de mm. darrere, a la Pau, diguem-ne la Pau. Sí, a la part de darrere... darrere, perquè tampoc té part de davant, la no, Pau. No, la Pau és... <laughs> és... De dos cantons... És, és, Són és... aprofitables totes. Sí, ja està ja penjat. I sé que al final, el divendres, vam decidir, com que era el primer assaig així, aquesta, amb aquesta modalitat, com a mesura excepcional, van posar tres gomets. Tres gomets a cadascun? El, el total, sí. Llavors... Eh... Em sembla que la primera sorpresa és quan s'arriba a 15 punts, doncs ja, ja els, els hi falten tots a tota la canalla que val. Ah, vale, vale, vale. Han vingut com els punts del carnet, no? Tres de regal. <laughs> <laughs> Comentar, tenim un comentari a Facebook. <coughs> la Carmen Pérez, la, la Fernana, diu «Hola!» Des d'aquí, salutacions mm -hmm. i gràcies per escoltar-nos. es ah, diu «Hola?» Només diu «Hola». Ah, bueno, com a mínim, sabem que hi ha algú a l'altra banda. Hi ha algú a l'altra banda. <laughs> sí, normalment sempre hi ha algú. Mm. Doncs eh, això jo, i, i pel que fa a tema pinyes, eh, no recordo que es fes cap prova agafada, però sí que recordo que quedava que, que col·locant la gent, al, hi havia el Lluís Utrilla sobretot, i el, el domingo van, van començar a col·locar gent allà, a situar les, els cordons de, de fora. Mm -hmm. I el... El moment de fer els estiraments, l'escalfament, vam tenir un, un, un petit ensurt, però es va solucionar per, per la bona feina de la, de de la, la pinya. Mm. Sí. sí. Un... No, sé. no sé, és una cosa molt rara, perquè no, això sí que em sembla que no, jo no recordo. No, no, què, eh? està, està bueno, en aquella a... paret segur que no, eh? no ha passat mai. Aquí està no passat agafat mai. a la paret i començar a caminar enrere... <laughs> no. És lo que té, també, fer castells. Una de les proves, una de les... Tu no sé, ho vas veure o no? No, no, jo no ho no vaig veure perquè al principi de l'assaig vaig estar… Es va ensorrar un pilar a la paret. <coughs> Hòstia. No, no, sí, va sí, cam va caminar cap enrere. Sí. Bueno, sí. Sí, sí, al baix, a, <supen> a baix, la resta <supen> de la pinya, les <supen> pilar es va ensorrar. No. Es va ensorrar, naturalment. Bé, bueno, bueno, a... això és un tot d'atenció, perquè hi ha aquesta tenta. La pinya aquí i la gent a l'hora d'escalfar i calentar i pujar. No, sí, sí, no sí, només un escalfament, sinó també és tecnificar. Eh? Sí, uh -huh. Home, la paret… La paret va... per tecnificar i per, per escalfar. Però moltes vegades ens sembla que la pareta ha de ser fàcil, no? perquè pots agafar més o menys i tal, no? No, no? també té el seu risc, evidentment. Uh -huh. Però bé, bueno, es va sempre. solventar també degut a la… A que la gent que, que hi havia doncs, va estar atenta i van… Van solucionar el tema, van, van agafar tot, a tots els que hi havia al pilar i no, no va caure ningú. Algo sí que va quedar en una postura una així, com l'esquena molt cap enrere, però no... No, no, sense incidents. Sense incidents. Esperem que això que sigui... perquè la gent estigui sàpiga que s'ha d'estar tens en un pilar fins i tot als eh, de, d'escafament a la paret. I tant sí, i tant. No es pot baixar la guàrdia mai. Sí, no, no es pot baixar, guàrdia <ríe> sí, no, no, no es pot baixar la guàrdia, no. Doncs, eh, alguna cosa més a comentar? No, De, jo per part del teu assaig, no. no. Doncs, eh, bueno, comentem eh, la, les properes cites que tenim. Eh, no, volem que aquest eh, té... Aquest, eh, aquest, eh, aquestes dates que tenim, la festa major d'hivern, nosaltres, com que no estem en, en temporada, no vertim, no perquè algú me'n pregunta, és eh, que no, no feu castells a la festa major d'hivern? No. No. No, no, alguna vegada havíem fet algun pilar a Sant Vicenç. Sí, però en principi però no, no. No, no, a no. A mi no, ens agafa això que... Fora, fora de temps. Sí, sí, és per pre-pre-temporada. -pre per sí, pretemporada. -pre <laughs> La veritat és que seria maco, però clar, és que totes les colles castelleres esperem al desembre o novembre i tornem a arrencar el febrer o, o, o nosaltres al gener, perquè, mira, perquè estem així de, de, de, de, de currantes, no? Però la majoria de colles eh, que comencen la setmana que ve o fins i tot algunes del febrer, vull dir que clar, i ens agafem. I algunes comencen fins al març, però... Bueno, més que nosaltres també, que tampoc, tampoc tenim vacances a l'agost, mm. llavors? llavors també s'estira una mica més el Nadal, mm. Mm. I per això també sempre hem, hem enrederit una mica al començament de la temporada. Mm. Bé, doncs, eh, pel que fa actes de festa major d'hivern, el que sí que fem més participarem de la, de la festa de la ràdio el proper dimecres, el dia de Sant Vicenç, a la festa de la ràdio que es farà aquí al Lladoner. Al Lladoner, sí, sí. Doncs, eh, I serem tu i jo en aquest cas. Sembla <ríe> que 33 anys, no? Eh? Sí, la ràdio 33, fa... 33 anys, de Ràdio Mollent. L'edat de Cristo. Sí, sí però bueno, sembla que no volen que acabi no, com no. Jesús Cristo, volen continuar celebrant molts anys més, no? no. Seria no. el seu, sí, seria sí. el seu. Per nosaltres no serà, perquè nosaltres tenim un programa que fa molts anys que el fem i ens agradaria continuar fent-lo. Sí, sí. Ui, és es que està la cosa... Mm -hmm. Bé, doncs... Eh... El que fem, eh, també parlant de Sant Vicenç, és aquest dissabte, dia 25, a l'Escola Sant Vicenç i a la festa de l'escola. Mm -hmm. Sí, aquest dissabte, el dia 25, l'acompanya la, la Fernanda, que és membre de l'AMPA, ens ha buscat un taller. Em sembla que fa uns quants anys, ja. Que sí, sí, sí. Fa, fa sí, sí. Ja anem, sí. Um, agrair a la Fernanda per, per ficar-nos a l'anira, però fa molts anys que en fem aquest taller. I res, doncs, aquest dissabte, a l'Escola Sant Vicenç, a les 2 del matí, doncs eh, tothom qui pugui, qui vulgui, doncs que vingui ens un dia i ens doni un cop de mà i de fet ens serà que hi ha fi... fet molts tallers molt, molt, molt guapos eh, allà, perquè també tenen una bicicleta d'ells. Mm -hmm, sí. Tenen una bicicleta multitudinària, participa molta gent, molta gent, és una de les bicicletades que a mi m'agraden, que organitzen les escoles perquè és una… hi participa molta gent, molt, moltes bicicletes van. I nosaltres estem en... dintre d'aquest programa de, de festa seva, no? Uh -huh. Però tenen, tenen coses molt maques. Havíem actuat també altres, o sigui, tallés a molts, molts col·legis, no?, i per aniversaris. Però aquest completament de Sant Vicenç fa anys que el fem. Sí, sí. Mai, mai ens han dit que no, sempre hem anat a picar a la porta i sempre ens han dit que sí, sí. Uh, tot el que sigui col·laborar és bo. Uh. Comentant la Fernanda, la Fernanda està activa a Facebook, sí. diu que al principi de la colla s'actuava per Sant Vicenç i no a Festa Major. Sí, havia passat, eh? I diu que però es va decidir canviar-ho perquè no donava temps a seixar, el que comentàvem. Uh -huh. S'havia sí, sí. actuat i s'havien fet pilars Fa molt, temps. molt uh -huh. temps I a la festa major també s'havia actuat I s'havia deixat uh -huh. d'actuar No havíem deixat d'actuar, només havíem fet pilars sí, algun... A la festa algun... major Jo recordo algun any de, de no actuar De només de... fer els pilars sí, del plegó sí, sí, de I després s'ha recuperat sí. <coughs> uh -huh. També he comentat que aquest dissabte el que dèiem eh, Em sembla que també hi ha xocolatada Vull dir que em sembla que algun got de xocolat ens donaran. I la idea també, comentant-ho amb la Fernanda, és intentar fer paradeta. Vull dir, muntarem allà el xeringuito de tot el merchandatge que tenim, que no és poc, i... I ja, pues, pues, es tornarà a abusar allà, la Fernanda, a vendre calendari. Per això la intenció és seguir manent... Home, ara, evidentment, ara tenim els calendaris, que encara és època, i, evidentment, aprofitant, doncs, aquest... Perdó, aquest, aquest taller, doncs, aprofitarem i farem paradeta de tot el merchandatge, evidentment, també calendaris allà a l'escola amb tota l'estona que duri al doncs taller, doncs farem paradeta. També, també, no. La qüestió és vendre calendaris. Sí, sí, sí, no, no, em sembla bé. Sí, sí. Com va el que passa que igual a l'escola, si ella és de l'AMPA, em sembla que la Fernanda, que ha vingut a, a, a, a tot arreu, a, a tot... ha vingut a tot arreu, igual ja entenen. Eh? Eh, ja en ella, eh? ella porta el rècord de, de, de, de calendaris de nits. m'ha comentat que havia vingut... <laughs> Si no un 20%, pa, pa, pa, li falta poc. Home, de, de, no, un do, 10%. de 200 calendaris no n'ha vendut 25, doncs és un 10%. Sí, sí un 10%, sí, sí, complet. Uh -huh. Però vaja, que suposo que ja, ja hi ha gent que la tingui allà a l'escola, segur. A part, em sembla que l'altre dia em diu si els vens, hi ha gent que clarament no, no ho sap i si deu, em dirà, ah, tu eres la xica del calendari, no? Ja, no? Ja ho ja. Però bueno, la idea és això, la idea és muntar la paradeta i intentar vendre alguna coseta. Mm. Començar a fer caixa ja, que també és interessant. Sí, i tant, sí, sí, això, és, això sempre. Mm. I ens queda comentar, de cara al torneig de futbol, hi ha, hi ha colles que aquest eh, cap de setmana s'anava seguint el Twitter, hi ha hagut triangulars i tornejos amistosos entre colles. Eh, nosaltres eh, això ho deixem per la setmana que ve. Sí, nosaltres en principi tenim reservats o la idea ja... és ja s'estan fent els tràmits amb l'Ajuntament per reservar-ho el dia 2 i el dia 9 de febrer, ja ho, ja ho confirmarem, evidentment, el lloc i l'hora i, i el dia, però la idea és el dia 2 i el dia 9 de febrer, al <coughs> matí, que són dos diumenges, doncs eh, fer una petxanga, diguem-ne. El dia 2 interna, això segur, i el dia 9 doncs, hem d'acabar a veure si pot ser amb alguna altra colla de fora, caldes, etc alguna, o també la fem interna, ho hem d'acabar de, de decidir i a tothom que estigui apuntat a inscrit al torneig, que es reserva el dia 2 i el dia 9 al matí, que farem partidets. Se'n sap ja on... No, l'Ajuntament ens ha de dir alguna cosa. On del... A veure quins centres es deixa, no? Sí, quina escola, quina col·legi, quin pati de col·legi ens deixa, i a partir d'aquí, doncs, ja... Allòs, mm. A tota la gent que està inscrita, i tenim totes les dades, tots els mails, vull dir que ja hi mm -hmm. un mail informant de, de tot això. Molt bé, pel que fa al torneig eh, s'ha fet ja el sorteig o quan s'ha previst? No, el dia, 1, el dia 1 de febrer, en principi està eh, Bueno, vam comentar-ho l'altre dia, van fer públic, el dia 1 de, de febrer es farà el, el sorteig de, dels grups i del, dels horaris i tot. Ah. Recordem que com que hi ha 40 equips i un equip més per, per grup, eh, s'escorçaran la duració dels partits però tindrem un partit més el, el dissabte. Correcte. O sigui que... Del, seran quatre partits del grup. Nosaltres normalment sempre perdíem els dos primers i guanyàvem el tercer. Igual si perdem els dos primers i guanyem el tercer i el quart, igual encara tenim opcions de, sí, de passar. Sí, sí, d'arribar. Alguna vegada s'ha arribat el diumenge, eh? No, no, sí, el diumenge no, sempre s'arriba. Sempre s'arriba, però... El diumenge que... i... Amb... No, no, i fins tot algun any ens hem classificat entre els 16 primers. Sí. sí, sí recordo l'any de Granollers. No l'any Granollers. L'any de Granollers, sí. Algun, eh, també. Sí. Bueno, per... Perquè van abandonar si no... no, no sí, a... amb... Però, també entra dintre del reglament, no? Sí, abandonar, tant. doncs, passa no? Com si em permeteu, la, la Fernanda, la Carmen, que avui està anem. hiperactiva, diu, sí, en fins i tot la preci. Entenc de dir la preci de l'AMPA. Que, que tots tenen... Tota l'AMPA ja té calendaris. És molt probable que tinguessin calendaris que han vengut no? <O> sigui, <ríe> bueno, no, per això, molta gràcia a la Fernanda, no?, per haver vingut als sí, sí. calendari encara que després... Allà segur que hi ha molta gent que no l'entén, no? però, mm. però ja, ja, ja, ja podem dir que després només s'han de calendaris allà també, al Col·legi de la Viceta. I recuperant el que deies, més que res recordar el torneig, eh, amb el canvi aquest de 40 grups i, sí, i 8, 8 grups, eh, perdona, 8 partits, vull dir... Ah, Són, sí, 8 no, perdona, sí, 8 grups, o sigui, 5 colles eh, per, per grup. Eh, les dues primeres de cada grup es classifiquen el, i després fan les eliminatòries del lloc 1, al 16, la tercera i la quarta fan després les eliminatòries pel 16, al 32, i l última fa després les eliminatòries pel lloc 32, 33, al 33 40. 40. Mm. Sí, sí. Vull dir que l'important és almenys que no quedar últim del grup. no. no. Ah, últim, de, no, últim dels 40 no, o sigui, últim de grup. Primer últim, primer últim de grup, això vol dir que no quedaràs entre el 32 i el 40. Pots quedar entre el 16 i el 32. Mal o si sigui, és primer i segon, perfecte. Sí, sí, avui no, demà. Bueno, bueno, tot, no. de, tot depèn de la gent que toqui el grup, evidentment. Sí, si no, no. recordo l'any passat, ens va tocar Vilafranca, Sabadell i tal, pues evidentment és no, molt no, difícil. En Guiçó no vam començar jugant contra Vilafranca, llavors… Bueno, però era el primer partit, Vilafranca... Eh, veia que no, no tenia... podia ser una patxanga. No, no. I potser només van ficar 30-40 gols, segur. No, vam tres no. o quatre o cinc. No, no, quedan, si, 8 sí, van quedar, a tres. Sí, vam guanyar per la mínima. <laughs> Bueno, va haver-hi una estona a la segona part que, que estava la cosa en un parell de gols. veien que era una pachanga i era fàcil de dir, bueno, va, fere't i tapa't. No, ja està, ja està, No, sí, jo confio en que aquest any guanyarem. Seran tercers. Primer no perquè Vilafranca, però tercers, acabarem. Bé, doncs... Eh, o, ojalà. Doncs s'ha acabat el temps de la primera part, eh, posarem una miqueta de música i avui és d'aquests dies que... Anem no a posar qualsevol cosa. Sí? sí, viva la vida de Coldplay. Viva la vida. Venga, ah, pásalo bé. Força, equilibri, valor i seny. Vina a Castellers de Mollet.